Террі Пратчетт. Душевна музика. Роман. Цикл «Смерть. Книга третя». Переклад з англійської Ольги Любарської. Історія. Це оповідь про пам'ять, і пригадувати можна тут хіба що смерть, який опікується дискосвітом. Колись із йому тільки відомих причин врятував маленьку дівчинку і забрав її у свої володіння поза вимірами простору і часу. Він дозволив їй подорослішати і дорости до 16, бо йому здавалося, що з дорослішими дітьми легше домовлятися, ніж з малими. І це дуже показово ілюструє, як іноді за іронією долі, безсмертне антропоморфне уособлення смертності може хибно розуміти саму природу ввірених йому смертних. І що потім він узяв собі учня на ім'я Мортимер, якого всі звали Мортом. Між Ізабел і Мортом відразу ж склалися вкрай неприязні стосунки, та всі, певно, розуміють, які це дає результати у довгостроковій перспективі. Заступник з бахмурого жінця з Морта був, м'яко кажучи, нікудишній. І саме його непридатність до цієї роботи призвела до прикрих ситуацій, як-от розхитування підвалин самої дійсності і двобою Морта із смертю, в якому Морт програв. І що з одному йому відомих причин смерть не став забирати мортове життя, а відрядив його разом з Ізабел назад у світ. Ніхто достеменно не знає, чого раптом смерть почав виявляти інтерес до людських істот після такої тривалої взаємодії з ними. Можливо, справа тут у цікавості? Навіть найзапекліший і найвправніший мисливець на щурів і зрештою почне цікавитися щурами. Однак такий мисливець може спостерігати за життям щурів, за їхню загибелю, занотовувати кожну подробицю щурячого життя, та так ніколи і не зрозуміти, як це – бігти лабіриндом. Але коли все-таки правда, що акт спостереження впливає на спостережуване через всі ці квантові штуки, то навіть правдівішим було твердження, що акт спостереження змінює також і того, хто спостерігає. Ізабел із Мортом одружилися. У них народилася дитина. І також історія про секс, наркотики і музику, що качає. Хоча, одне з трьох уже непогано. Звісно, це тільки 33 та могло бути і гірше. Як усе скінчиться? Темної грозової ночі коней не видно. Карета скочується з дороги і зривається в чорну прірву, пробивши хитку непевну загорожу. Вона падає прямісінько в просохле річкове русло далеко внизу навіть не зачепивши жодного скелястого виступу і розбивається на дріски. Панна Дупс нервово переглядає папери. Ось твір шестирічного дівчатка. Що такого ми зробили на свята? На свята я робила таке, що перебувало у свого діда, що він має великого білого коня, а у його такий дуже весь чорний. Мене було пригощено яйцем із картоплями. А тоді олія, що витекла з ліхтарів, займається, лунає короткий вибух, і з полум'я, бо так вже мусить бути і без цього ніяк, викожується вогнисте колесо. Іще папірець, малюнок, зроблений у віці семи років. Усе чорне, панна Дубс втягнула ніздрими повітря. Справа не в тому, що у цього дівчатка був тільки чорний олівець. Квірмський пансіон для юних панянок закуповував для своїх вихованок олівців всіх на світі кольорів, і то не дешеві. І от уже відтріскотіли останні іскри, віджеврили жарини, і запала тиша. І ось ми бачимо спостерігача. Він розвертається і каже комусь невидимому в темряві: Так, я міг би зарадити. Пана Дубс знов шурхотіла паперами. Вона не могла зосередитися і нервувала, як це часто бувало з будь-ким, хто мав справу з дівчатком. Папери зазвичай допомагали. З ними все було зрозумілішим. А ще була одна складність з тією пригодою. Пані Дупс вже випадало повідомляти такі новини. Доводиться іноді і таке робити, коли ві... директорка великого пансіону. Нерідко батьки дівчаток відбували у всілякі закордонні відрядження, а коли за вас можуть дати щедрий викуп, то й ризик зустріти дорогою неприємних людей неминучий. Панна Дубс добре знала, як поводитися в таких випадках. Звісно, це неприємно, але в цілому процес ішов закономірно. Спершу вони не вірять і плачуть, а потім рано чи пізно розмова добігає кінця. Люди вміють таке переживати. Ніби людський розум працює за якимось сценарієм. Життя триває. Але це дівча просто сиділо і мовчало. Чемність у таких випадках панну Дубс лякала, аж в очах темніло. Вона не була злою людиною. Нехай характер її підсушили довгі роки роботи на домнах освіти, і все-таки вона була сумлінною людиною, ревною поборницею заведених порядків. Тож знала, як усе мало б іти, і трохи дратувалася, що воно все ніяк не йшло. «Може, вам треба якийсь час побути на самоті, поплакати?» – запропонувала вона, сподіваючись, що процес піде звичайним шляхом. «А то поможе?» – перепитала Сьюзен. «Пані Дубс точно допомогло б». Та вона тільки і змогла з себе вичувати. Мені спало на думку, що ви, певно, не вповні усвідомили почути. Дівча якийсь час дивилися в стелю, так ніби подумки розв'язувала складне алгебраїчне рівняння, а тоді промовило. Гадаю, що усвідомлюю. Здавалося, ніби її вихованка про все вже знала і встигла якось дати тому раду. Панна Дубс попросила всіх уважно стежити за Сюзан. Вони відповіли, що це непросто, бо... Хтось невпевнено постукав у двері кабінету, так ніби сподівався, що його не почують. Стукіт повернув панну Дубс до дійсності. «Заходьте!» Двері розчахнулися. Сюзен завжди рухалася безшумно. Всі викладачі про це казали. Моторошно від цього казали вони. Вона опинялася перед вами, коли ви найменше цього чекали. «О, Сюзен!» Привіталася панна Дубс, і натягнута посмішка проповзла її обличчям, ніби кліщ лобом нервової вівці. «Прошу, сідайте». «Так, панна Дубс». Панна Дубс пошурхотіла паперами. «Сюзан?» «Так, панна Дубс». «Прикро таке казати, та ви, здається, знову були відсутні на уроках». «Не розумію, панна Дубс». Директорка трохи подалася вперед. Вона дещо дратувалася сама з себе та... Щось у цій дитині було таке, що відверто заважало її любити. Академічно успішна в усьому, чим цікавиться, та і усе. Світиться розумом, як от діаманти сяють різко і холодно. «Ви знову ці свої коники викидали. Ви ж обіцяли, що більше так не робитимете?» «Панна Дубс? Ви знову невидимою робилися, чи не так?» Сьюзан зашарілася. «Панна Дубс також, хоч і не також рожево. Ох, яка ж дурість. Це суперечить здоровому глузду. Це О ні. Директорка відвернулася і заплющила очі. Що ви казали, панна Дубс? Запитала Сюзанн за мить до того, як панна Дубс перепитала. Сюзанн? Панна Дубс здригнулася. Про це викладачі теж казали. Бувало, Сюзанн відповідала на запитання до того, як їх поставили. Директорка опанувала себе і запитала: Ви ще тут сидите, так? Звичайно, панна Дубс Сміх та годі, «Ніяка це не невидимість», – казала собі директорка. «Вона просто робиться непомітною. Вона... хто?» Панна Дубс зосередилася. Про це вона собі навіть нагадайку написала про всяк випадок і причепила до течки з особовою справою. Опустила очі і прочитала. «Ти говориш зі Сьюзен Стогеліцькою. Постарайся це не забувати». «Сьюзен?» – навмання звернулася вона. «Так, панна Дубс?» Зосередившись, панна Дубс бачила перед собою Сьюзан. Коли докласти трохи зусиль, можна було навіть розчути її голос. Просто треба весь час боротися із нав'язливою думкою, що вона в кабінеті сама. «На жаль, панна Шкод і панна Стадна на вас скаржилися», – вичавила вона із себе. «Я не прогулю, панна Дупс, Наважуся припустити, що не прогулюєте». Панна Зрадс і панна Штамп стверджують, що завжди вас бачать. Насправді на цю тему в учительській сталася запекла суперечка. Через те, що вам подобаються логіка і математика, а історія і література ні. Панна Дубс пригляділася. Не могла ця дитина просто встати і піти з кабінету. Коли справді напружити голову, можна було розчути тихенький натяк на відповідь. Не знаю, панна Дубс. Сьюзен Люди страшенно засмучуються, коли... Панна Дубс замовкла. Оглянула кабінет, а тоді подивилася на записку, причеплену до теки на столі. Ніби прочитала і якусь мить посиділа розгублена, а тоді згорнула записку і викинула у відерце для сміття. Взяла ручку і, трохи посидівши зі скляним поглядом, взялася перевіряти шкільну бухгалтерію. Сюзен якийсь час тщемно чекала, а тоді підвелася і пішла з кабінету як мога тихіше. Певні речі мають ставатися поперед інших. Боги граються з долями людей. Та починають вони з того, що розставляють на полі фігури і шукають, куди поділися гральні кості. У Мелігірській країні під назвою Л'ямеди того дня дощило. Дощило там, насправді, щодня дощ був основною статею л'ямедівського експорту. Там навіть були дощові шахти. Бардне ім'я Імп сидів під вично-зеленим деревом радше зі звички, аніж з надією на прихисток від дощу. Краплі стікали голчастим листям і струменіли гілками. Тож дощ це радше укрупнювало. Час від часу на Імпову голову льопалися цілі водіни бульки. Йому було 18. Таланту на всі 100, але життю він наразі не радів. Імп наладжував арфу. Свою нову чудову арфу і дивився на дощ. Сльози текли його щоками і змішувалися з дощовими краплями. Боги таких люблять. Кажуть, що коли боги хочуть покарати, то спершу позбавляють розуму. Насправді ж, коли боги дійсно хочуть когось покарати, то дають цій людині в руки щось із уже запаленим гнотом і написом «Динаміт». Це значно цікавіше. І чекати довго не треба. Сюзан тинялася коридорами, пропахлими дезінфектантом. Її не дуже займало, про що неї подумає пан Надубс. Її зазвичай не займало, що думають інші. Вона не знала, чому люди забувають про неї, коли їй цього хочеться. Та чомусь їм потрібно було ніяково про це казати. Бувало, що викладачі її не помічали. Це її влаштовувало. Зазвичай вона сиділа на уроках із книжкою і тихенько читала, доки інші змушені були перейматися всілякими там експортами Хапонії. Безсумнівно. Ця арфа була прекрасна. Вкрай не часто майстрам вдається витворити щось таке, що годі уявити, як його довершити. Прикраси його не цікавили. Прикраси в цьому випадку були б святотатством. А ще вона була новенька, ця арфа, а таке в лямедах не часто траплялося. Більшість місцевих арф були старими. Звісно, вони виходили з ладу. Бувало, що треба було міняти раму чи шийку, натягувати нові струни, та арфа жила далі. Старші барди казали, що з віком арфи тільки кращають, хоча літні люди кажуть таке незалежно від того, чи це правда. Імп торкнувся до сторони. Звук завис у повітрі і затих. Арфа сяяла новизною і дзвеніла дзвоном. Годі й уявити, яким буде її звук за сто років. Імпів батько назвав арфу Мотлохом і сказав, що майбутнє в камені, а не в нотах. Так вони і посварилися. А тоді батько сказав ще щось, а Імб відповів. І от уже світ навколо зробився ворожим і неприємним, бо слів назад не забрати. Ім казав, «Та що ти розумієш, ти, старий дурню, музика моє життя, настане день, коли мене зватимуть найкращим музикантом на світі!» Яка дурість! Ніби був на світі хоч один бард, який цікавився б чиєюсь думкою, окрім хіба інших бардів, які все життя тільки робили, що вчилися слухати музику. Дурість не дурість, але він це сказав. А коли в такі слова вкласти пристрасть, а Богам у цей час нудно, світ може послухатися таких слів і змінитися. Слова завжди були здатні змінювати світ. Бійтеся своїх бажань. Ніколи не знаєш, хто почує. Чи що коли вже на те? Бо може так статися, що певна сутність саме в ту мить подорожує між світами і, зачувши слова, мовлені не тим і не там, зійде з курсу. У далекому гримучому місті Ангкмор-Порку глуха кам'яна стіна на мить спалахнула, і в ній з'явився вхід у крамницю, старезну музичну крамницю. Ніхто не помітив її появи. Щойно вона з'явилася, ні в кого вже не було сумнівів, що вона була там завжди. Смерть сидів і дивився в нікуди, спершись нижньою щелепою на руки. Альберт дуже обережно до нього наблизився. У миті, коли смерть занурювалася в думки, а ця мить була саме з таких, його часто збивала з бантелику манера слуги щоразу перетинати кімнату одним і тим же маршрутом. «Ну, тобто», – міркував він, – «зважаючи на розмір кімнати, який наближався до нескінченності, принаймні настільки близько підходив до нескінченності, що можна було б вважати його нескінченним. Насправді кабінет тягнувся десь за два кілометри». Нічогенько, як для приміщення, якщо порівняти з нескінченністю, розмір якої годі осягнути. До створення домівки смерть підійшов доволі хаотично. Простір і час – це матеріали для маніпуляції, аж ніяк не закони. Тож внутрішні розміри приміщень він заклав дещо защедро. Смерть забув, що всередині все має бути меншим, ніж зовні. Те саме і з садком. Коли він трохи сильніше зацікавився такими речами, то виявив, що люди, уявляючи, скажімо, троянди, великого значення надають кольору. Але його троянди були чорними. Він полюбляв чорне. Пасує до всього. Чи пасуватиме. Рано чи пізно. Знайомі люди, а таких у смерті було небагато, дивно реагували на розміри приміщень. Просто їх не помічали. От, скажімо, Альберт. Двері прочинилися, і Альберт переступив поріг, намагаючись раз не хитати тацю з чашкою-блюдечком. І от уже за мить він посередині кімнати стоїть на краєчку квадратного килима, що обрамлював смертен робочий стіл. Смерть втратив надію зрозуміти спосіб, в який Альберт устигав так швидко здолати величезну відстань, аж якось раптом здогадався, що для Альберта цієї відстані просто не існувало. «Приніс вам ромашкового чаю, пане!» повідомив Альберт. «Хм... «Пане, даруй, я міркував. Що ти там мені казав? Чай, про чай з ромашки. Я думаю, ви з неї мило роблять». «Можна і мило, і чай, пане», пояснив Альберт. Він непокоївся. Він завжди непокоївся, коли смерть про щось замислювався. Не можна на такій роботі про таке замислюватися ще й з такого непідходящого боку. «Яка корисна рослина! Очищує і ззовні, і всередині!» Смерть знову вклав нижню щелепу на п'ястки. «Пане!» – за якийсь час перепитав Альберт. М -м -м. чай вихолений, коли отак лишити!» «Альберта!» «Так, пане!» «Я тут міркував!» «Пане!» «На що це все? От серйозно, якщо зазирнути в суть?» А е, не можу знати, пане. Не хотів я цього робити, Альберта. Тобі це відомо. Тепер я знаю, що вона мала на увазі. Не тільки про коліна. Хто вона, пане? Відповіді не було. Альберт дійшов до дверей і озирнувся. Смерть знову тупо дивився перед собою. Так наполегливо втуплюватися більше ніхто не вмів. Не так уже й погано було, коли її не бачили. Вона радше переймалася тим, що бачила сама. Іноді це були сни. Вони були лише снами, звісно. Сюзан знала, що за новітніми теоріями, сни – це всього лиш образи, що виринають, доки мозок сортує спогади про минулий день. Вона б це охоче повірила, коли б серед подій минулого дня бували летючі білі коні, величезні темні кімнати і численні черепи. Але це тільки сни. Та вона бачила й інше. Наприклад, Сьюзен нікому не розповідала про дивну жіночку в спальні пансіону тієї ночі, коли Ребека, повідець поклала під подушку випалий зуб. Сьюзен бачила, як жінка увійшла до кімнати крізь прочинене вікно і стала біля ліжка. Вбранням вона трохи нагадувала молочницю і не була лячною на вигляд, нехай і проходила крізь меблі. Було чути дзвін монет. На ранок зуба під подушкою вже не було, а Ребека збагатилася на 50 пенсів. Сюзен це ж страшенно дратувала. Вона знала, що неврівноважені люди розповідають своїм дітям про всіляких там зубних фей, та цього було недосить для існування таких персонажів. Це означало кашу в голові. Каша в голові Сюзен не подобалася, і в будь-якому разі це було серйозне порушення режиму, насаджуваного панною Дубс. І з іншого боку, не таке вже й страшне. Панна Евлалія Дубс разом із колегою панною Делькрос. Заснували коледж, виходячи з неочевидної думки, що в дівчаток, доки з ними хтось не одружиться, є купа вільного часу, який можна витратити на пізнання світу навколо. Тоді було багато шкіл, та всі вони так чи інакше належали церквам чи гільдіям. Панна Дубс заперечувала церкви з міркувань логіки, а гільдії відкидала, бо ті пропонували дівчаткам лише два фахи – крадійство і шватство. Але світ такий великий і небезпечний, що краще б дівчаткам озброюватися твердими знаннями геометрії і астрономії. Адже панна Дубс щиро вірила, між дівчатками і хлопчиками немає, по суті, жодної різниці. Принаймні, такої, про яку варто було говорити. Такої, про яку стала б говорити панна Дубс. Тож вона була певна в користі заохочування до логічного мислення і здорової цікавості серед юних вихованок. Хоча такий підхід, коли вірити народній мудрості, мало відрізняється від спроб під час повені полювати на крокодилів з картонного човна. Бо, наприклад, коли вона нервово-тримтячим гострим підборіддям читала ученицям лекцію про страшні небезпеки, що чигають на них за стінами пансіону, три сотні світлих і непозбавлених здорової цікавості голівок вирішили, що – перше – як найшвидше треба дослідити ті небезпеки, і, друге, як сталося, що панна Дупс про ті небезпеки знає. Крім того, високі шпичасти стіни навколо пансіону не були перепоною для тих, чий розум напакували тригонометрію, а тіло зміцнили фехтуванням, гімнастикою і холодними ваннами. Панна Дупс вміла зацікавити небезпеками. Отже, був той випадок із опівнічною гостою в спальні. За якийсь час Сюзан вирішила, що сама її вигадала – це було єдине логічне пояснення. А з логікою в Сюзен було все гаразд. Кажуть, усі чогось шукають. Імп шукав, куди б йому податися. Фермерська підвода, що на ній він дістався до роздоріжжя, потрохотіла полями геть. Він дивився на знак при роздоріжжі. Одна стрілка вказувала на Квірм, друга на Анкморпорк. Про Анкморпорг він знав досить, щоб розуміти, що це велике місто, збудоване переважно з глини, а отже ним його родичі-друїди навряд чи зацікавляться. При собі в нього було три анкморпорські долари і трохи дріб'язку. Мабуть, за анкморпорськими мирками це не густо. Про Квірм він нічого не знав, окрім хіба того, що це прибережне місто. Шлях на Квірм був не таким уже і второваним. А от в Анкморпорг, очевидно, хтось їздив чи йшов увесь час. Розумно було б спершу попрямувати до квірма, щоб скуштувати міського життя. Розумно було б трохи дізнатися про спосіб мислення міських людей, перш ніж прямувати до анкморпорка найбільшого, як кажуть, міста в світі. Розумно було б влаштуватися у квірмі на роботу і підзаробити трохи грошенят. Розумно було б навчитися ходити, перш ніж збиватися на біг. Здоровий глуст підказував все це імпові, тож він рішуче покрикував у бік Анкморпорка. Коли вже говорити про зовнішність, то Сюзан частенько нагадувала іншим кульбабку, яку от-от здмухне їм просто в обличчя якийсь жартун. Вихованки пансіону мусили вбиратися у вільні темно сині вовняні сукні-футлярчики від шиї до кісточок. Практичні, корисні для здоров'я і привабливі, мов, нестругана шалівка. Лінія талії десь на рівні колін. Та Сюзан уже помало заповнювала простір всередині сукні з давних причин, яким панна Делькрос не приділяла належної уваги на уроках біології і гігієни, чи то з забудькуватості, чи то з розгубленості. Дівчата йшли з її уроків з невловимим відчуттям, ніби їм світить шлюб, хіба що і з кроликами. Сюзен йшла з тих уроків з відчуттям, ніби муляж скелети, що висів на гаку в кутку, когось їй нагадував. Переважно люди спинялися і роздивлялися її через волосся. Воно було б геть білим, чорне лише одненьке пасмо. За шкільними правилами волосся треба було заплітати у дві коси, та з невідомих причин волосся Сюзан не трималося купи, виплутувалося і зрештою набувало природної для себе форми – пасен з вивестих, ніби змії на голові медузи-горогони. Не часто комусь стає духу поцікавитися, чи всюди медузі за волосся правила змії. Нікого говорити про волосся під пахвами, і коли воно переривається покусати баночку з дезодорантом. А ще була родима пляма. Чи як те назвати? Вона приступала, варто було зашарітися. Три бліді лінії, що тягнулися щокою, і мали такий вигляд, ніби їй щойно дали ляпаса. Коли Сюзен гнівалася, а ставалося це вкрай часто, бо світ навколо влаштований нестерпно по-дурному, лінії ніби світилися білими зсередини. Теоретично вона зараз мусила б бути на літературі. Сюзен терпіти не могла літературу. Вона надавала перевагу читанню цікавих книжок. На парті перед нею лежала розкрита логіка і парадокси світобудови, і вона читала її, спершись під борідням на руки. Одним бухом Сьюзен стежила за тим, що відбувалося в класі. Обговорювали вірш про нарциси. Авторові вірша нарциси, вочевидь, дуже подобалися. Сьюзен стоїчно витримувала почуте. Це вільна країна. Коли вже так хочеться, можна і нарцису любити. Та Сюзен була цілком переконана і могла донести своє переконання вкрай чітко, що освічуватися квітом не варто понад сторінку. Тож вона повернулася до освіти. На її думку, школа її освіті тільки заважала. Навколо неї відбувався розбір поетованого бачення за допомогою непристосованого для цього інструментарію. Кухню було влаштовано в тому ж гарантюанському масштабі, що і решту будинку. Там могла би загубитися ціла армія кухарів. Дальні стіни зникали в присмирку, а димар над пічкою, що тримався тут і там на вкритих сажею ланцюгах і засмалених шворках, зникав у темряві десь за пару кілометрів над підлогою. Принаймні, таким він міг здатися невтаємниченим. Альберт переважно обмежував своє перебування в кухні невеличким клаптиком кахлів, на якому вмішувався буфет, обідній стіл і плита. І крісло-гойдалка. «Коли він каже, на що це все, от серйозно, якщо зазирнути в суть, значить справи кепські», – пробурмотів Альберт, згортаючи папіросу. «Тому я не в курсі, що такі його слова означають насправді. Певно, знову щось собі вигадав». Єдиний інший присутній у кухні кивнув, бо рот був зайнятий їжею. «Вся ця історія з його донькою», – вів своє Альберт, – «ну, тобто, донькою». А потім він звідки здізнався про учнівство, ніби клопоту бракувало. А він пішов, одного таки привів. Отже ж, самі біди було від нього. От і ти також, якщо задуматися. Теж одна з його забаганок. «Ти не ображайся, додав він, бо розумів, до кого говорить. «З тобою, ніби все гаразд, ти працюєш вправно». Кивок. «Він усе робить не так», – промовив Альберт. «От у чому біда». Як він почув раз про випроніч, пригадуєш? Довелося з усім тим морудитися з дубком у горщику, з паперовими сосисками, з вечерею зі свинини, а він собі сидить у паперовому копачку і питає, хіба це весело? Я йому те дрібне письмове приладдя подарував, а він мені що? Це глину! Альберт підніс папіросу до рота. Гозгорнута вона була першокласна. Тільки першокласний папіросок міг зробити її такою тонкою і водночас кривою. «А цеглина була непогана, це визнаю. Десь досі в мене лежить». «Писк!» – сказав смерть щурів. «Це вже точно. Тут ти правий», – погодився Альберт. «Цеглину можна і зробити, коли мати справжнього завзірець. Він ніколи не вловлює суті. Розумієш, він просто не може до кінця пережити все це. І не вміє забувати». Він затягнувся самосадом, аж доки очі не почервоніли. «Нащо це все серйозно, якщо зазирнути в суть? Сміх та й годі! Просто сміх!» Він зиркнув на кухонний годинник, винятково за старою людською звичкою. Годинник не працював, відколи Альберт приніс його сюди. «Зазвичай він десь у цій порі повертається. Мабуть, час зібрати для нього тацю. Не уявляю, що його знов затримало». Святий сидів під священним деревом, схрестивши ноги і поклавши руки на коліна. Очі його були заплющені, щоби зосередитися на нескінченності, а з убрання на ньому була сама лише пов'язка на стегна. Так він виявляв зневагу до всього дискосвітського. Перед святим стояв дерев'яний полумисок. За якийсь час він відчув, що на нього дивляться. Розплющив одне око. За метр чи два від нього сиділа невиразна фігура. Пізніше він був упевнений, що це була саме чиясь фігура якоїсь особи. Описати він ту особу навряд чи зумів би, але ж мусить особа мати, бодай, якийсь вигляд. Це був він, зросту десь... отакого, і мов би, як... точно. «Даруйте!» «Так, сину мій!» – перепитав святий, наморшивши чоло. «Ти чоловічої стаді, правда ж?» – додав він. «Я вас довго шукав, але шукати я вмію». «Справді?» «Кажуть, ви усе знаєте». Святий розплющив друге око. «Секрет безболісного перебування у світі – відмовитися від світських звичок, відігнати від себе химеру матеріальних цінностей, шукати єдності з нескінченністю», – повідомив він. «І не тягне рук до мого полумиска з пожертвами». Він ніяк не міг визначитися із зовнішністю співрозмовника. «Я бачив нескінченність. Нічого особливого». Святий озернувся. «Не милий дурниць, ти не міг бачити нескінченність, бо вона нескінченна». «Я бачу». «Ну добре, і як вона?» «Синя», – святий якого посовувався. Щось пішло не так. От коли він швиденько щось бовкає про нескінченність і прозоро натякає на пожертву, тоді все йде як належить. «Ні, чорна», – пробурмотів він. «Не чорна, коли дивитися ззовні». Нічне небо чорне. А це космос таким, здається. А от нескінченність, синя. То ти, певно, знаєш, як звучить оплеск однією долонею, правда ж? Уїдливо запитав святий. Так, опул, А друга рука робить еск. Ха -ха. ні, тут ти не правий, відповів святий, відчувши себе на твердішому ґрунті. Він помахав у повітрі долонею. Жодного звуку, чуєш? Це не оплеск, це помахування. Ні, це був оплеск. Просто не обома руками. А який відтінок синього, коли ми вже про це... Ви просто помахали. Не дуже по-філософському це, на мою думку. Відтінок качиного яйця. Святий зіркнув гірським схилом униз. Наближалося кілька людей. Болося прикрашене квітами, один ніс щось дуже подібне на миску з рисом. Або, може, світло бирюзове. Слухай, синку, поспішно перебив святий. «Чого тобі треба, га? У мене часу не так багато». «Багато, повірте мені на слово». «Чого тобі треба?» «Чому все мусить бути так, як воно є?» «Ну...» «Ви не знаєте, правда ж?» «Допуття не знаю. Все мусить бути таємницею, розумієш?» Незнайомець якийсь час уважно дивився на святого, і в того виникло відчуття, ніби череп його зробився прозорим. «Тоді й простіше запитання». «Як людські істоти забувають?» «Про що?» «Про будь-що. Про все. Це стається саме собою». Потенційні послідовники звернули стежкою в їхній бік. Святий поспішно взяв до рук полумисок для пожертв. «Уявімо, що цей полумисок – ваша пам'ять», – сказав він, подзенькаючи дріб'язком. «У нього вміщується от стільки і не більше, бачиш? Коли щось додається, він переповнюється». «Ні, я все пам'ятаю. Все. Дверні ручки, як світло вигає на волосся. Звуки сміху, кроки. Найменші подробиці. Так, ніби це сталося вчора. Так, ніби воно сталося завтра. Усе, розумієте?» Святий почухав лискучу лисину. «Є такий звичай. Щоби забути все, треба записатися в Хапонійський іноземний легіон, випити води з Чарівної річки, яка казна, де тече, і пити багатько спиртного. О, так. Але спиртне знесилює тіло і отруює душу. Якраз те, що треба. Вчителю? святий роздратовано озирнувся. Послідовники прибули. Хвиленку я тут говорив до незнайомець зник. О, вчителю. Ми пройшли довгий шлях, почав новий учень. Заткайся на хвильку, га? Святий випростав перед собою руку, тримаючи долоню боком, і кілька разів махнув нею у повітрі. Щось пробурмотів собі під ніс. Послідовники переглянулися. Такого вони не чекали. Зрештою їхній ватажок зважився. «Вчителю?» Святий розвернувся і ляснув його по вуху. Звук був точно як оплеск. «Ага, ось воно!» – вигукнув святий. «Ну то що ви хотіли?» Він завмер, щойно його розум осягнув, почути вухами. «Чого це він сказав людські істоти?» Замислений, смерть дійшов до місця, де великий білий кінь стояв, мирно споглядаючи гірський краєвид. «Іди собі!» – кінь уважно на нього дивився. Цей кінь був значно розумнішим за більшість інших коней, хоча для цього багато розуму не треба було. Здавалося, він розумів, що з його господарем щось не так. «Напевно, я трохи затримуюсь», – сказав смерть і рушив геть.